Потрібна твердість духу і уповання. Понеже зневіра вкриває серце і ржею. О, Господи, владико наш! І гуменя молитовно склала руки і підвела очі до лика Спасителя в терному вінку. Не дай мені скніти в неробстві і зневірі. І потім, після короткої молитви, додала, звертаючись до Дарини. Ти, моя люба, ясновельможна панно, підбадьор своїм словом, і своєю гарячою вірою дочок моїх черничок. Ох, і потребують вони зело твердості і зміцнення духу. Враг убо сильний, а плоть немощна, а від підступних і лютих латинян ідуть спокуси та підкупи. Уже якісь баламути проникли в саме серце благочесного монастиря і отруїли душі двох новеньких черничок Євлалії та Вероніки. Либонь, для всіх один і байдуже. Як поклонятися йому? То навіщо ж, мовляв, ця впертість? Тільки дурні вівці вперті. Риба і та шукає де глибше, а людина – де ліпше. Це, бачте, все до того мовиться, що за унію офіціал їхнього митрополита Мокрицький обіцяє усім пільги і розкоші, а за вперте дотримання благочестя, яке наші напасники іменують схизмою, погрожує бідам і винищенням. «Хіба вони сміють? – обурилась Дарина. – Адже ваш монастир древній, і права його скріплені королями. Що для них королівські декрети і грамоти? – Ось губернатор Кшемуський, що в Лисянці. Йому наш монастир і не підлягає, а він одняв у нас майже всі Пасовиська і всі нажаті. А митрополит Унігадський з благословення Папи Римського постановив універсалом, що десь з'явиться, чи то в монастирі, чи то в парафії, хоча б кількох охочих пристати до унії, то храм від православних відбирати і перетворювати на костюл. Того-то й потерпаю я так за нашу святиню. Якщо не доведи Господи вдареться сюди офіціал та ще з бандою конфедератів, котрі нині всюди чинять наїзди, то ці дві сестри від страху згодяться на унію, і тоді монастир наш перейде до рук латинян». Невже православні сестри зважаться на таку мерзену зраду? Ох, спокуса велика! За православ'я ніхто не заступиться, воно безправне, а за унією і сила, і мирські спокуси. І ясновелебна мати вважає, що Мокрицький піде в цій нетрі, уже двічі був і домагався розвалити браму. Дарина похнюпилась. У цей час задзвонили до ранньої обідні». Ігуменя встала, перехрестилася і хотіла вже вийти, та, помітивши, що дівчина заметушилася, зупинила її ласкавим жестом Не утруднюй себе, дитино моя, а відпочинь після довгої і важкої дороги, і тобі, і нам твої сили потрібні, встигнеш іще помолитися і вклонитися нашим святиням, а зараз краще засни до трапези. Тебе нам Господь послав, Божена. «Довгождана госте, твоє гаряче серце уповаю, зігріє серця наших черниць, зміцнить їхній дух і, може, навіть заблудлих овець поставить на путь істини. О, віддам на це всі сили, всю любов мою. ж з миром, дочка моя, спочинь, а ми за тебе і за твою велику справу щиро помолимося. І перехрестивши Дарину, мати Серафима тихо вийшла з Келії». Після літургії ігуменя, щоб не порушити сну дорогої гості, навіть не заходила до своєї келії. Та коли вдарив дзвін до трапези, вона обережно війшла і здивувалась, заставши Дарину на ногах і бадьорою. У трапезній ігуменя відрекомендувала почесній гості і заслужених черниць, і новеньких білиць. До значних і найстаріших черниць дівчина підійшла за благословенням а з молодими сестрами дружня обнялася. За трапезою мати Ігуменя почала розпитувати Дарину про царицю, про очікувану від неї допомогу, про новини з сусідньої України і взагалі про надії на визволення нещасного краю з польського ярма. Причім розпитувала так, не би до того не розмовляла з паною про все це. Дарина з великим запалом переказувала радісні новини, що народ уже весь піднявся на захист своєї вітчизни і що Залізняк і лицар Чернець Найда посланий Богом, що завдяки клопотанню славного заступника найпривелебнішого отця Мелькіседека, цариця російська, як ласкава матір, звернула погляд